la microfon este preotul Valeriu, aducând programul I189 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiti ascultători, cu prilejul lecțiunii de astăzi ne vom începe meditațiile asupra versetului 8 al Evangheliei după Ioan, capitolul 16, mai înainte însă de a vă citi o mică istorioară, așa după cum ne este obiceiul. Sub Mâinile sângerânde ale mamei citeam că o femeie săracă avea un fiu stricat. Într-o noapte, acesta, după ce chefui și s-a îmbătat bine, s-a dus la furat, dar a fost prins și dat pe mâna autorităților. La judecată s-a întâmplat, cum era normal, condamnat și întemnițat. Nu putea scăpa din temniță decât plătind o sumă mare de bani. De aceea, din închisoare, el a scris mamei sale, Fieți milă de mine, dragă mamă, fă rost cum știi de banii cu care poți obține răscumpărarea mea din temniță. Beata mamă se focul între și punte ca să agonisească banii necesari. A muncit fără preget, l-a spălat, la câmp, în fabrică și oriunde găsea de lucru. După ce a strâns suma întreagă, a plătit-o și a scos băiatul ei din închisoare. Venind acasă, fiul a vrut să sărute mâinile mamei. Dar ce văzu... Mâinile mamei erau pline de răni care sângerau. Mamă, ce e cu rănile de pe mâinile dumitale? întrebă băiatul foarte mirat. Le-am căpătat muncind zi și noapte pentru a strânge banii cu care te-am scos din închisoare, răspunse mama. Auzind aceste cuvinte, băiatul s-a înfiorat și din clipa aceea a devenit un om nou. Gândul la mâinile sângerânde ale mamei sale îl făcut să se depărteze de vechea cale a păcatului. Dragi ascultători, și de data aceasta mă refer la toți cei care au primit mântuirea prin spălarea nașterii din nou, dacă ne-am gândit și noi la prețul cu care ne-a fost câștigat această mântuire, dacă ne-am gândit mai des la suferințele Domnului Isus Hristos, care ne-au dat harul și posibilitatea să devenim copii ai lui, n-am mai păcătuit cu atâta ușurință, știind că fiecare păcat este, cum spunea un credincios printr-o imagine, o nouă bătaie de ciocan în cuiele care l-au țintuit pe cruce pe acela care ne-a adus harul eliberării. Ce bine ar fi, să ne gândim mai adânc în viața noastră și ori de câte ori ne confruntăm cu păcatul și cu ispita aceasta puternică, să ne gândim imediat la prețul cu care am fost răscumpărați din ghearele păcatului și ale lumii și ale lui Satan și să nu ne mai lăsăm furați așa de lesne de puterea lui de ispită, ci implorând puterea lui Dumnezeu mai degrabă să cinstim rănile care ne-au adus viața veșnică. Doamne Dumnezeu nostru, te rugăm să binevoiești să pregătești o binecuvântare și prin ascultarea programului care ne stă înainte. arată neodată mai mult tuturor acelora care l am primit pe Domnul Isus cât de mult a costat pe tine și pe El mântuirea noastră. Iar celorlalți care nu l-au primit încă pe Domnul Isus ca mântuitor, arată-le pierzarea veșnică în care sunt duși prin păcatul în care ne-am născut, și arată-le în același timp prețul mare pe care l-ai pregătit și pentru ei, ca primindu-l pe Domnul Hristos să poată fi eliberați. Fă lucrul acesta din dragoste pentru fiul tău și pentru faptura ta căzută în păcat. Amin. Ce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 versetul 8, Mântuitorul continuă să spună despre Duhul Sfânt și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Dragii mei, Duhul Sfânt, Duhul adevărului, când vine într-o inimă, într-o familie sau într-o adunare, face lumină de plină ca să se poată cunoaște fără greș păcatul, Neprihănirea și judecata dumnezeiască Unde vine Duhul Sfânt S-a isprăvit cu amestecătura Cu nesiguranța și cu teama Iar Duhul Sfânt vine numai dacă este trimis De Domnul Isus. Cine primește prin credință pe Isus cel răstignit Jertfa lui Pe Isus cel înviat Biruința lui asupra morții Și pe Isus cel proslăvit Mijlocirea lui la tronul Harului Ca mare preot Acela împlinește condițiile Pentru primirea Duhului Sfânt Și pentru o umplere Necurmată cu Duhul Sfânt Prin Duhul Sfânt Înțelegem starea de păcat A lumii Vedem mersul ei din rău în mai rău Și sfârșitul care o așteaptă Prin Duhul Sfânt primim putere Ca să ne ferim de tot ce e lumesc Și să alergăm neabătuți pe calea neprihănirii. Prin Duhul Sfânt ne bucurăm de vie a unui viitor strălucit, în care pacea, adevărul și dragostea vor domni veșnic. Domnul Isus cel înălțat la cer a trimis pe Duhul Sfânt, a cărui venire în lume înseamnă dovedirea păcatului ei. Dacă Duhul Sfânt n-ar fi venit aici pe pământ, ar mai fi fost oare înădejde pentru lume? Venirea Lui dovedește că Domnul Iisus este în cer, lepădat de lumea al cărei păcat este dovedit. Aceasta nu vrea să spună că lumea are în ea însă și încredințarea de păcat care o lăsase fără nădejde. Nu este vorba de o încredințare lăuntrică, ci de dovedirea unui fapt care nu se poate tăgădui. Primită sau nu, dovada este făcută. În al doilea rând, Duhul Sfânt încredințează lumea despre neprihenire, despre dreptate, pentru că Domnul Isus se duce la Tatăl și nu se mai vede pe pământ. Dreptatea nu se găsește în lume. Dovadă despre acestea sunt nedreptățile care se săvârșesc în lume necontenit. În al treilea rând, Duhul Sfânt încredințează lumea judecată, pentru ca stăpânitorul acestei lumi, pentru că stăpânitorul acestei lumi este judecat Fiind vorba de satana Pe crucea de pe Golgota Domnul Isus a biruit pe satana Dar lucrul acesta nu putea fi cunoscut Decât în urma venirii Duhului Sfânt pe pământ La a doua venire a Domnului Isus Hristos Cele trei stări arătate mai sus Vor fi mai limpede văzute de lume Căci atunci cei neprihăniți vor fi răpiți Păcătoșii vor rămâne, iar judecata lui Dumnezeu va fi arătată într-o nouă stare. În continuare, în versetul nou al Evangheliei după Ioan, capitolul 16, unde ne aflăm cu meditațiile, Mântuitorul lămurește următoarele. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine? Dragi ascultători, păcatul este unul singur. Înlăturarea lui Dumnezeu de pe tronul care i se cuvine numai lui, așezându-se omul pe acest tron. Adam, prin neascultarea lui față de Dumnezeu, l-a înlăturat de la cârma vieții sale pe Dumnezeu și s-a așezat el. A decis el singur ce să facă, lăsând la o parte hotărârea lui Dumnezeu. A crede cu adevărat. În Dumnezeu înseamnă a-l asculta și a lăsa la cârma vieții tot timpul Cine trăiește după voia lui, după voia familiei lui, după voia grupului său religios Sau după, vreuna, după voia vreunui om, acela trăiește în păcat, în stare de păcat Numai când te cârmuiește Dumnezeu, nu ești în păcat Altfel, ești tot timpul în păcat Chiar când faci lucruri religioase și anumite fapte bune. Dumnezeu Tatăl e una cu Fiul Său, Iisus Hristos. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care L-a trimis, scrie la Ioan, capitolul 5, versetul 3. Cine crede în mine, spune Mântuitorul, la Ioan 12, cu 44. Nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucrări ale lui. Ioan 14:10. Cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Ioan 16:20 și 4. Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Ioan 14 cu 11 Sfântul Grigorie de Nisa numește pe fiul o altă sine a Tatălui, zice el, dar cel ce vede pe fiul vede pe Tatăl. Tatăl a născut un alt sine al său, neeșind din sine, dar arătându-se în acela întreg. Un citat din Contra Eunomium. Cine nu crede în Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu, nu crede nici în Dumnezeu, chiar dacă spune că crede, și necredința păstrează pe om în păcat. Spune deci Mântuitorul în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Numai credința în Hristos, în Domnul Isus Hristos, izbăvește pe om din robia păcatului, îl naște din nou,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 Citiți Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Iar la Efeseni capitolul 2, versetele 5 și 6, citim Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus. Cine crede cu adevărat, în Domnul Isus este mântuit acum și din păcat și din orice rătăcire a minții. Cel mântuit, deși este cu trupul în lume, cu Duhul însă se află în locurile cerești, umblă după lucrurile cerești și se gândește la lucrurile cerești, adică la felul de a fi al cerului. Citiți Coloseni capitolul 3, versetele 1 și 2. Cine zice că este mântuit dar are în sine în gândirea și trăirea lui felul de a fi al lumii acesteia trecătoare, legat de una sau mai multe din despărțirile lumii, mântuirea unui astfel de om este numai o vorbă, nu o realitate. Cel mântuit este o făptură cerească, cu gândire cerească, purtând totuși straie de lut. În versetul următor la versetul 10 din Ioan 16, mântuitorul spune, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la tatăl și nu mă veți mai vedea. Iată, deci, încă una din lucrările mângâietorului are Duhului Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește neprihănirea, fiindcă el, Mântuitorul, merge la tatăl și nu va mai fi văzut. Omul și lumea, în general, nu vrea să-și recunoască păcatul, însă nici nu poate trece peste această crudă realitate. Astfel omul se zbate în slăbiciunile proprii și vrea să se îndrepte, să devină mai bun încercând alte căi decât calea cea unică Iisus. Iată-l după aceea cum încearcă să se refugieze în filozofie, artă. Sisteme de morală, sport, etc., căutând să-și facă o autoeducație, să arate că poate fi drept neprihănit, adică și prin sine însuși și că n-ar avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de schimbarea totală pe care o aduce nașterea din nou prin Hristos. Dezamăgirea vine însă fără întârziere prin înfrângerile suferite atunci părăsește orice luptă și se lasă în voia pornirilor lui sălbatice. Într-adevăr, necredința în Domnul Isus este păcatul păcatelor care târăște pe om în prăpastia nimicirii. Omul fără credință este capabil de orice rău, de orice crimă, pentru că se iubește numai pe sine și cugetul nu-l mai mustră. Necredința cultivă egoismul Ridicându-l pe cele mai înalte culmi, și în felul acesta, pacea este luată de pe pământ. Adevărata îndreptare a păcătosului este cu putință numai prin credința în Domnul Isus Hristos, în jertfa Lui răscumpărătoare. Prin credință se ajunge la neprihenire. Hristos este adevărata neprihenire a omului, citim la 1 Corinteni 1 cu 30. În ce privește neprihănirea fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea? Oriunde ți întorci privirea în lume, nu vezi decât stricăciune și nedreptate. Singura ființă care a trăit neprihănirea, dreptatea pe pământ, a fost omul Iisus Hristos. Viața lui de dreptate, de neprihănire, era o continuă mustrare pentru, așa zis și drepți, de pe vremea aceea, pentru farisei, Cărturari și preoții Păcătosul nepocăit Spunea un credincios Vede în Hristos un prigonitor De care nu poate scăpa Sfințenia lui Hristos Îl turbură în toate drumurile sale Păcătosul pocăit Însă vede în Iisus Un prieten care a alergat După el în iubirea lui Pentru ca să-i dăruiască în locul Nesfințeniei Sfințenia sa și aceasta a fost cu putință numai datorită faptului că dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută de jertfa ispășitoare a Fiului Său, Iisus Hristos pe cruce. Despre această dreptate, despre această neprihănire, ne convinge Duhul Sfânt cu privire la neprihănirea care se împărtășește celui credincios din har și este primită prin credință. În calitate de drept de neprihănit, Domnul Iisus a fost îndreptățit prin învierea și înălțarea sa la cer, după ce a trecut biruitor prin încercarea de foc a suferinței și a crucii. În această calitate El este mijlocitorul nostru la Tatăl, așa cum Duhul Sfânt este mijlocitorul nostru pe pământ. Fiindcă mă duc la Tatăl, vorbele acestea ale Mântuitorului, Cuprind la un loc următoarea crucea, învierea înălțarea și șederea Domnului Isus la dreapta lui Dumnezeu numai în această convingere totală se află siguranța dreptății a neprihenirii de care vrea să ne convingă Duhul Sfânt Domnul Isus se duce la Tatăl pentru ca să spună Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Ioan 17,24 De plina slavă a dreptății a neprihenirii, este acum cu Hristos dincolo și ea va apare în văzul omenirii întregi în ziua de apoi. La versetul 11, Mântuitorul dă o altă explicație spune că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Domnul Isus a spus despre satana că este stăpânitorul lumii acesteia, dar, zice Isus în Ioan 1430, el n-are nimic în mine. Oamenii s-au unit sub puterea satanei ca să omoare pe Fiul lui Dumnezeu, părăsind astfel dreptatea, neprihănirea în folosul stăpânitorilor lumii. După judecata rostită asupra lui de Dumnezeu în grădina Edenului, la căderea omului, sămânța femeii trebuia să-i zdrobească capul. Acest lucru s-a petrecut în clipa când Domnul Isus, cel nevinovat, s-a încărcat cu păcatele noastre suferind pentru noi, în locul nostru, o moarte atât de crudă. Plata păcatului este moartea, spune la Romani 6.23. Păcatul fiind ispășit, satana nu mai are niciun drept asupra omului. El este un stăpânitor biruit și în curând va fi zdrobit de tot. Așadar, în vremea de acum, satana este judecat, la fel ca și lumea care l-a ascultat așezându-se de bunăvoie sub conducerea lui pentru a le păda pe Hristos. Învierea Domnului Isus Hristos și înălțarea Lui la cer au arătat în chip desăvârșit înfrângerea satanei. Duhul Sfânt, trimis de Mântuitorul nostru, spune puternic despre zdrobirea capelui, capului șarpelui cel vechi, însă acest lucru se va vedea în toată limpezimea în ziua când va veni Domnul Isus, ca să-și ridice în slavă biserica Lui. În versetul 12 Mântuitorul spune aceste cuvinte, deci Ioan capitolul 16 versetul 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta Cineva spunea cuvântul acest sacrilegiu al tainei Tainele iubirii și ale adevărului lui Dumnezeu nu pot fi cuprinse și înțelese de plin prin vorbă ele sunt mult mai mult decât ceea ce putem să exprimăm prin mișcarea buzelor. Când Sfântul Apostol Pavel a revenit iarăși pe pământ, din starea lui de răpire până la al treilea cer, spunea, 2 Corinteni 12.4 Am auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le răstească. Vedeți, omul nepregătit nu poate înțelege anumite lucruri. Pentru înțelegerea tainelor duhovnicești, trebuie să fii om duhovnicesc cu un nivel înalt duhovnicesc, altfel e o trudă zadarnică, totul este înțeles rău. Un copil, când a venit de la școală, a fost întrebat de părinți. Ei copile, cum e școala?" Hm, școala e bună," a răspuns el, numai învățătorul nu e bun." A spus ieri că 6 și cu trei fac nou, iar astăzi a spus că 5 și cu patru fac nouă. Păi când să-l crezi? Vedeți, sunt vârste și în viața duhovnicească. Dacă n-ai ajuns la o anumită vârstă, nu poți pricepe anumite lucruri duhovnicești. Trebuie creștere, iar creșterea se face numai în mediul lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt, și cu hrana curată a cuvântului adevărului veșnic. Mai am multe lucruri de spus, dar acum, spune Mântuitorul, nu le puteți purta. Ucenicii nu puteau atunci purta lucrurile Dumnezești, dar mai târziu le-au purtat și au făcut și ei pe alții să le poarte. Sfântul Ioan or spune. Nimic nu tulbură mai mult sufletul ca atunci când i se pune înainte ceva nou, cu totul străin de ceea ce a cunoscut el până aici. Aceasta este marea tiranie a obișnuinței. Întunericul, pentru cei bolnavi de ochi, pare a fi mai prielnic decât lumina, de aceea se refugiază într-o cameră întunecoasă. Acesta este un citat din Omilia la al I a Corintenii. Frații mei, să fim gata să primim ceea ce Domnul Iisus ne descopere prin Duhul Sfânt. Sunt lucruri din cuvântul scris al lui Dumnezeu pe care nu le-am cunoscut pentru că nu era sosită vremea și pentru că nu aveam noi creșterea necesară. Acum, când acestea au venit, să nu ne împotrivim, ci să ne deschidem pentru primirea lor. Lucrarea lui Dumnezeu încredințată nouă o putem duce la îndeplinire numai dacă ne lăsăm călăuziți în totul de Duhul Sfânt. Și încă ceva, toate noile descoperiri nu contrazic adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu, ci sunt același cuvânt necunoscut nouă până acum. În versetul 13 Mântuitorul spune... Când va veni mânghietorul Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ceea ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Vedeți, Duhul Sfânt se numește și Duhul adevărului, iar ca Duh al adevărului, el este mânghietorul. Nimic nu mângâie mai dulce și mai întăritor viața, ca adevărul. Chiar când te mustră adevărul, mustrarea lui este mângâiere și viață. Minciuna, chiar dacă te mângâie, poartă în ea o travă morții pentru totdeauna. Fără duhul adevărului nimeni nu poate păși pe drumul adevărului, căci mai întâi trebuie să afli drumul adevărului și acesta este Hristos. Și după ce l ai aflat poți să mergi pe El până la capăt. Întâi omul aude cuvântul adevărului, iar în urma auzirii vine credința, scrie Roman 10:17. Apoi, prin credința în Domnul Sus, în jertfa lui răscumpărătoare, vine nașterea din nou, cum avem în Ioan 1, versetele 12 și 13. După aceea urmează creșterea în adevăr, creșterea tainei ascunsă de veacuri pentru lume, dar descoperită acum Sfinților, adică Hristos, în toată plinătatea Lui. 1, 26. Omul, zicea Pascal, este făcut ca să cunoască adevărul. Orice om venit în lume are această chemare, să caute și să cunoască adevărul. Dacă nu vrea să-și împlinească chemarea, dacă fuge de ținta care este pusă înainte, va avea de dat un răspuns greu la dreapta judecată a lui Dumnezeu. Domnul Isus ne-a trimis în persoana Duhului Sfânt nu numai un mângâietor, ci și un călăuzitor în tot adevărul. Oricine vine la Domnul Isus, primindu-L ca mântuitor prin credință, are viața veșnică. Cine vine la El prin credință și pocăință va fi călăuzit de Duhul Sfânt în tot adevărul de care are nevoie ca să poată trăi adevărata viață creștină. Nimic nu-i mai Dios pentru un om decât un adevăr incomplet. De aici se nasc toate rătăcirile căci, spune proverbul, jumătate de adevăr e minciună obișnuită. Nu putem cunoaște adevărul duhovnicesc decât sub călăuzirea Duhului Sfânt, cum spune Maxim Mărturisitorul, Căci precum nu poate ochiul să priceapă cele sensibile fără lumina soarelui, la fel fără lumina duhovnicească nu ar putea primi mintea omenească niciodată vreo vedere duhovnicească. Cine a ajuns la adevăr, dorește mai mult adevărul ca să-l cunoască în toate fețele lui. Adevărul are partea lui duhovnicească. Cine nu-l cunoaște și în această parte, nu are tot adevărul. Duhul adevărului, spune Mântuitorul, are să vă călăuzească în tot adevărul. Dacă ucenicii pierd tot în ce privește pământul, chiar și pe Domnul Hristos întrupat în materie, vor avea însă partea cerească duhovnicească pe care Duhul Sfânt le va face cunoscută. El îi va călăuzi în tot adevărul. Lumea zace în rătăcire. Ea nu poate să cunoască lucrurile așa cum sunt ele în ochii lui Dumnezeu, dar ucenicii vor fi călăuziți în tot adevărul care iese din lucrarea Domnului Isus, și vor cunoaște mai bine slăvit sa persoană și ce au credincioșii pentru timpul de acum ca și pentru veșnicie. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului I-189. Dorim ca Dumnezeu să convingă pe fiecare din ascultători Să primească mântuirea împreună cu Duhul Sfânt Care ne va descoperi tot adevărul Și în el să rămânem de acum și până în veci Amin Ce stări nebănuite Pot fi prin Duhul Sfânt Și tu să fii ele Cât cerul de vă La pus, la pus, va te harul